Крізь широку шпарину можна було побачити моторошну картину. Всередині будівлі все поросло чагарником. У високих порожніх вікнах, за дивом збереженими чавунними гратами, а хто б їх видер на такій висоті, гуляв вітер, гойдав дерева в небі. Від даху лишилися тільки дві тоненькі дуги колишніх склепінь. Вони були не наче дві цегляні вервички в небі. Варварська руйнація домучувала храм, мов яка виснажлива невиліковна хвороба. Галя з Іриною мовчки пішли вздовж стіни. Ян глянув у бік туди, де школа і хати, і байдуже попрямував слідом». Храм стояв оточений високими деревами на березі змілілого чи спущеного ставка. На його дні поблискувала благенька річечка, потріскані грубезні стовбури з випнутим із землі корінням скидалися на слонячі ноги, припалі сухим пилом. Його подекуди зволожив нетривалий косий дощ. Гілляки викручені, вузлуваті, наче покривлені подагрою пальці. Костел усіх святих стрімів у небо залишками мурів, плетивом тонких берізок на горі. Вони закоренилися між камінням на жалюїтних острівцях завіяної в шпарки землі. Хтось розмовляв по той бік костелу. Вітер доніс молоді голоси і старече глухе бубоніння. Але за будівлею нікого не було. Тут у стіні зяяла діра, крізь яку вони й потрапили всередину, залишивши Яна сидіти у траві обличчям доставка. Пройшли над неглибокою зарослою травою ямою по дошці, що її кинув хтось на долівці». Заумерли посеред храму. Над головою дві цегляні перетинки. Вони щойно бачили їх крізь парку в дверях. Можна було тільки уявити собі, яким було колишнє склепіння. Тепер там лише три ультрамаринові повітряні озера, обнесені деревами. Білий літак зі сліпучо-молочним шлейфом прорізав цю синь. Звук чувся десь збоку. І знову тиша. Тільки скрапує волога в траву на розсипища, вилущеного зі стін каменю. З повівом вітру долинає здалеку уривок дівочого сміху, а просто над головою стогне невидимий птах. У нішах стін – залишки фресок. Перед образом Богоматері запалена лампадка – Мабуть, її поставили ті люди, чиї голоси вони щойно чули. Ось тут стояли скульптури пінзеля. Галя показала на заглибину головного вівтаря, де лишився тільки хрест. Він буде з храмом до останку. Порожнечий сум панували кругом. Незнищенна енергетика сплюндрованої краси тулилася до стін, вона ще здатна була розхитати ті мури, розірвати цей простір. Може, так воно свого часу і сталося? Може, саме вона, а не пожежа, не роки, не людська байдужість, висадала колись той дах у повітря? Галя з Іриною стояли удвох, мовчки слухаючи, як шурхотить зі стін вода і квилить за кавтушем птах. Дивилися, як сунуть ясним небом білі хмарки, І від їхнього легкого плину памерочилося в голові. Біля дзвіниці неподалік вхідної брами Уважна четвірка молодих людей, Три дівчини і один хлопчина, Слухали сивого чоловіка. З-під його розтебнутої куртки Визирала плетена домашня синя камізелька. «Дзвонять!» «Діти, мовляв, палять бібліотеку, Нищать скульптури з костелу. Ми з Борисом Григоровичем Притьмом у його москвич і сюди, А тут піонерський табір». І з кожним кроком старечий голос Чути все краще. «І що ми бачимо?» – провадить він. «Хлопчаки витягли з-за христя труну, Спустили її на воду І плавають озером». «Ми до піонер вожатих. що ж ви робите, а ті? Та що ви від нас хочете? Та тоді йти, хай собі плавають, не втопляться!» «Ангелів, ви те звідси вивезли?» Озвалася дівчинка, труснувши фіолетово-зеленими дредами. «І Самсона, і Авраама, і Богоматір зі сльозою, всі сім скульптур!» Чоловік озирнувся, він був уже в дуже поважних літах. Галя з Іриною привіталися, Сивань відповів їм глибоким кивком, не припиняючи оповіді. Студенти прошелестіли. Добрий день, добрий день, добрий день. Ян підтягся за своїми супутницями і став збоку. А ви хто перепрошую? раптом різко запитав оповідач. А ми озвалася Галя. «Приїхали подивитися на костел. Я журналістка, а це мої друзі. А тут, чуємо, екскурсія. Можна послухати?» «Це не екскурсія», перехопив її сивань. «Це виїзна лекція. Охочих побачити славнозвісний Годовицький костел». Він театральним жестом показав на будівлю, і всі повернули голови за його рукою. «Набралося багато». Аж четверо студентів Аж четверо з двох груп Дикунство та невігластво навколо Творіння меретина і пінзеля Нікого не цікавлять А ви з якого видання? Галя відповіла Пошукала в сумці І подала візитку З назвою свого журналу Чоловік прочитав і видобув Із нагрудної кишені свою Галя ахнула Пане професоре на обличчі професора промайнуло здивування, а тоді й задоволена усмішка.